Я вже добре знав, що КДБ полюбляє клеїти дисидентам кримінальні справи всюди, де це тільки виглядало хоч трохи вірогідно. А тут і вигадувати нічого не треба. Вступив у змову з водієм заради протиправної наживи. На моє щастя, водій справді повернувся в четвертій. Він і не пробував поділитися зі мною заробітком, за що я був йому вельми вдячний. Я навіть Раїсі ніколи не признався в оцій дурнуватій слабкості. Тільки тут, на цій сторінці... Вона про це колись прочитає. Одного разу приїхав на атомний могильник якийсь високий начальник із відповідної наукової галузі. Коли я чергував у день, моїм обов'язком було відчиняти залізні ворота. Начальник, приїжджаючи волгою, чомусь наказав водієві пригальмувати і навіть здати назад до мене. Його обличчя видалося мені розумним, інтелігентним. Пильно придивляючись до мене, він запитав, «Давно працюєте вахтером?» Я тут сторожую від міліції. Це все одно. Ваше обличчя мені знайоме. Десь я вас бачив. Я подумав, книгу мене з фотопортретами вийшло чимало, може і тримав якусь із них у руках. Ви ще довго тут стоятимете? Годин п'ять, відповів я не вельми охоче. Ну то я з вами ще поговорю. Він і справді години через півтори після огляду могильника зайшов у кабінет директора, сів за його робочий стіл і викликав мене. «Де ж я вас бачив? А ну, підкажіть. Може, ми разом училися? У мене таке враження, що ви не своїм ділом займаєтесь. Може, справді не своїм, але ми з вами не знайомі». Та начальник, як видно, вирішив мене проекзаменувати. «Знайде, про що я думаю, їдучи сюди?» «Телепат із мене нікудишній», – посміхнувся я силовано. «Про те, що в нас інколи деякі доволі здібні люди потрапляють на дно, а невігласи видираються на суспільні вершини». «Скажіть, будь ласка, можна вам поставити суто філософське запитання? Не образитесь? Будь ласка, я вас слухаю. Ну, скажімо, матерія. Матерія. У цьому кабінеті, що б ви назвали матерією?» Стримуючи сміх, я відповів, оцю картату обшивку дивана, більше ніщо. Начальник хитрувато звозив очі. «Мда, кремдешин, мадеполам. Моя мати це справді називала матерією. А тобі серйозно?» Він постукав зігнутим пальцем у стіл. Оце матерія. Даруйте, це тільки стіл, предмет, який до філософських категорій не належить. Але ж він є об'єктивна реальність. Він є об'єктивна реальність як стіл, але ж не як матерія. Це зовсім інші речі. Я б міг би сказати і більше, наприклад, що матерією в повному розумінні можна вважати лише всесвітній простір, все інше – речовина, не матерію але більше невідомому начальникові не було потрібно. «З вами все ясно», – вдоволено промовив він. «Скажіть, як би ви поставилися, коли б я вам запропонував стати господарем цього кабінету?» «Я мав би право розреготатися, Знайшов сокиру під лавкою. Але ж потайки був вдячний цій людині. Пояснювати, як і чому я став сторожем, не хотілося, тому відповів коротко і просто. «Мене влаштовує моя посада, жодної іншої не хочу». Шкода, розчаровано мовив начальник, і взявши з пачки аркуш паперу, записав свій телефон. «Дзвоніть, якщо передумаєте». Потиснувши мені руку, поїхав. Траплялося й чимало комічного. Якось зателефонували з обкому партії, коли вже в конторі нікого не було. Жіночий голос владним тоном наказав. «Прийміть телефонограму». «Диктуйте», – відповів я. Вона продиктувала. «Завтра число». О 18-й годині вечора в конференцзалі об кому партії відбудеться інструктаж агітаторів. Просимо забезпечити явку. І запитала, хто прийняв? Сторож. Запитання можна? Будь ласка. Мертвих підіймати, чи може нехай лежать? У слухавці почулося злякане. Що? Куди я потрапила? На цвинтар. Слухавка зареготала жіночим голосом і десь там лягла на важілі. Я також вдоволено посміювався зі своєї вигадки. Мала б раніше запитати, куди вона потрапила, а тоді вже диктувати телефонограму. Хоч це й не той цвинтар, де лежать мерці, та все ж його інколи називали атомним цвинтарем. Мені було приємно покипкувати з установи, що колись була моєю святинею. Не завжди я працював на атомному могильнику. Доводилося інколи стерегти санаторні човни. То була розкішна синекора. Я мав право ловити рибу так само, як це, скажімо, робив широко відомий сатирик Степан Олійник. У мене була непогана сторожова будка на палях, чого не мав Степан Іванович. Його домівка містилася під санаторним дахом у палаті.